Unchiul Peio Unchiul Peio încălecăi apa și porni spre oraș. Drumul trecea prin livez pe sub crenci cu cireșe coapte care se aplicau deasupra capului. Unchiul Peio opri apa, se opinti și, ridicându-se așa, în începu să culeagă. Mai culegea, mai mânca, mai culegea, mai mânca și se tot gândea. Cum stau așa? Dar ar fi cineva se strige iepe, Dii, aș cădea și ar fi vai de pielea mea. Și tot gândindu-se așa, iată, fără să vrea, se pomeni că i-o luă gura pe dinainte și strigă, Dii. Ia Iapa porni, iar unchiul pe o căzu pe pământ.